Paulun Qalatiyalılara Məktubu 1. Fəsil Nə insanlardan, nə də insan vasitəsilə, yalnız İsa, Məsih və onu öllər arasından dirildən Ata Allah vasitəsilə həvari təyin olunan mən Pauldan və mənimlə olan bütün qardaşlardan Qalatiyada olan imanlı cəmiyyətlərə salam. Atamız Allahdan və Rəbb İsa Məsihdən sizə lütf və sülh olsun. Atamız Allahın iradəsinə görə, Məsih günahlarımız üçün özünü fəda etdi ki, bizi indiki şər dövründən qurtarsın. Allaha əbədi izzət olsun. Amin. Heyrətlənirəm ki, Məsihin lütfi ilə sizi çağıran Allahı belə tezliklə tərk edib, Başqa bir müjdəyə tərəf dönürsünüz. Əslində, başqa müjdə yoxdur. Yalnız sizi lərziyə salıb, Məsihin müjdəsini təhrif etmək istəyənlər vardır. Amma istər biz, istərsə göydən gələn bir mələk belə bizim sizə yaydığımız müjdəyə zid bir şeyi müjdə kimi yaysa, ona lənət olsun. Əvvəlcə dediyimizi indi bir daha deyirəm. Kim sizə qəbul etdiyiniz müjdəyə zid bir şey yayırsa, ona lənət olsun. İndi mən insanları, yoxsa Allahı məmnun etməyi axtarıram, yoxsa insanları mı razı salmağa çalışıram? Əgər mən hələ də insanları razı salmaq istəsəydim, Məsihin qulu olmazdım. Qardaşlar, sizə bəyan edirəm ki, mənim yaydığım müjdənin mənbəyi insan deyil, Çünki mən onu insandan almadım və insan tərəfindən də öyrədilmədim. Bunu mənə İsa, Məsih vəhv vasitəsilə açdı. Yəhudi dininə bağlı olduğum günlərdə mənim necə həyat sürdüyümü eşitdiniz. Mən Allahın cəmiyyətini hədsiz təqib edir, onu dağıdırdım. Yəhudi dinində soydaşlarım arasında yaşıdlarımın bir çoxundan daha irəli deydim. Atababalarımın adət ənənələrinin ənələrinin qeyrətini həddindən artıq çəkirdim. Amma hələ anamın bətnindən məni seçib lütfi ilə çağıran Allah, öz oğlu ilə bağlı müjdəni başqa millətlər arasında yayım deyə, onu mənə zahir etməyə razı olanda dərhal insanlarla məsləhətləşmədim. Yerusəlimə məndən qabaq həvari olanların yanına da getmədim. Amma Ərəbistana getdim, sonra... Yenə dəməşqə qayıtdım. Üç il keçəndən sonra isə keyfayla tanış olmaq üçün Yerusəlimə getdim və 15 gün onun yanında qaldım. O biri həvarilərin heç birini görmədim. Yalnız Rəbbin qardaşı Yağubu gördüm. Allahın önündə sizə yazdıqlarımın yalan olmadığını deyirəm. Sonra Suriya və Kilikiyə diyarlarına getdim. Yehudeyanın Məsihdə olan cəmiyyətləri isə Məni şəxsən tanımırdılar. Yalnız bu sözü eşidirdilər. Bir zaman bizi təqib edən şəxs vaxtı yox etməyə çalışdığı imanı müjdəliyir. Beləliklə, mənə görə Allahı izlətləndirirdilər.